Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafil anbijai wal mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tebiahum bi ihsanin ila jevmi ddini, thumma amma bad. <coughs> do i se svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu, tabarake wa ta'ala, salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu u gbiljenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabi sve ljude, koji sliduje put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, mi smo se inoč najavili da od večera sako Bog da počinjemo sa novim predmetom. Dosad smo imali 15 dana, 30 časova radni u kojima smo govorili o pravnim propisima, obradili smo kompletno poglavlje namaza i obradili smo kompletno poglavlje posta. I smatram da je to jedan veliki uspjeh za čovjeka početnika da presuša predavanja, da nešto što je najbitnije zapiše i da to nauči jednom za svakdo, da, da nauči dva veoma bitna poglavlja u islamu, to je namaz i post. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa novim poglavljem, odnosno novim predmetom, a to je hadis, eh, hadisi Božije poslanika, alihi salatu wasalam. Mi smo odlučili, ako Bog da, eh, da eh, iz Buharinog sahiha Jer odnosno izbirke hadisa uzmimo jedno poglavlje, poglavlje etike i edeba koji ima ne znam tačno, ali oko 250 hadisa i Bog da to će nam biti e, hadisi koji ćemo inshallah tretirati u ovom programu. Smatram da je veoma bitno da na početku kao što smo i kada smo govorili o namazu, ali u ovom slučaju sada govorimo o hadisima Božeg poslanika, da napravimo jedan malo veći uvod koji će tretirati biografiju samog imama Buharije, koji će tretirati jedan uvod koji će govoriti o samom sahihu njegovoj knjizi, i isto tako, pošto radimo prijedmet poglavlje hadisa, Naš odnos prema Božijem poslaniku, alihi selet seletvo selam, nakon toga, ako Bog da počinjemo e, sa poglavljem e, etike Edeba, e, četvrti tom, za one koji imaju Buhariju ovu štampu, četvrti tom na 327. stranci, ako Bog da govorit o poglavlju e, etika Edeb, pošto U pravnom smislu, kada smo govorili o namazu i kada smo govorili o postu, u većin slučajeva tu su propisi, a jednostavno, govoriti o propisima je u datom momentu malo i suhoparno, dok ako Bog da kada budemo govorili o etici, kada budemo govorili o edebu i islamu, mnogi, mnogi hadisi su nešto što nam je svakodinno potrebno, naš odnos prema roteljima, prema komšijama i tako dalje, i jedno izuzetno, izuzetno lijepo, interesantno poglavlje, poglavlje edeba i etike. Na samom početku... Rekli smo da treba napraviti jedan duži uvod gdje ćemo govoriti o samom imamu Buhari i o njegovom sahihu i gdje ćemo govoriti o našim obavezama prema Božijim poslaniku prva stvar ono što treba da znamo jeste da ova naša vjera Islam je savršena, univerzalna i ono što čini vjeru Islam posebnom i čini je, ajda kažemo da se razlikuje od drugih religija jeste da su izvori vjeri Islama autentični. Pa imamo dva najbitnija izvora Islama, jeste Allahov govor, Kur'an, koji je uzišen Allah kao stvorite zemlje i nebesa obećao čuvati i on je kao takav ostaće do sudnjega dana neizmjenjen, za razliku od svih prijedodnih nebeskih knjiga koje su i tekako pretrpjele velika, velika iskrivljenja. Pa je izvor vjerije, Kur'an i izvor vjerije su hadisi Božih poslanika a.s.a. Nažalost, velik broj muslimana veoma malo zna o ovom drugom izvoru, a to je o hadisima Božih poslanika, alihi salatu wasalam, pa ćemo čuti nerijetko kako ljudi kažu, a šta ja znam, šta je Buharija zapisao, šta je Imam Tirmizija zapisao, otkud ja mogu znati da je to kazao Allaho poslanika, alihi salatu Selam, tako da to ukazuje da velik broj ljudi slabo poznaje tematiku hadisa Božih poslanika, alihi salatu Selam. Ono što je veoma bitno spomenuti da su hadisi Božih poslanika a.s. zapisivani sa lancem prenosilaca. Hvala Allahu Đelešanhu, Kur'an je odmah nakon smrti Božih poslanika a.s. od ljudi koji su znali Kur'an na pamet zapisan jedan mushaf. Dok hadisovi Božjih poslanika li se latu selam su da se e, sakupljaju oko 150 godina nakon smrti Božjih poslanika li se latu selam zapisivani su sa lancem prenosilaca Pa vidjet ćemo imam Buharija, rahmetullahi alihi, zapisuje ja sam čuo od svog šeha, on je čuo od svog, on je čuo od svog, on je čuo od ashaba, ashab je čuo od Božeg poslanika. I mi možemo danas dan, nakon 14, stoti, 14 e, stoljeća, možemo doći u lanac pre i pogledati biografiju svakog čovjeka koji nam je prenio taj hadis pa su, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, hadisi Allahu poslanika alaihi salatu wa salam sačuvani. Mi imamo, poslije ćemo o tome govoriti, imamo dajif hadise, imamo sahih hadise, vjerodostojne hadise, či lanac prenosilaca je ispravan. Imamo hadise koji nisu zabilježeni vjerodostojnim lancem prenosilaca. Imamo Buharija, rahmetullahi alaihi, imao je izuzetno jake kriterije da bi određeni hadis uvrstio u svoju zbirku, Pa je zato njegova zbirka najvjerodostojnija i najbitnija, e, najbitni izvor hadisa u islamu jeste Buharina zbirka. Hadisa i zato e, mi inoče si govorimo i o Buhari i o njegovom sahihu kako bi imali jednostavno prijestavu iz kakve knjige mi učimo, da jednostavno dobijemo prijestavu. Ko je taj imam Buharija i iz kakve knjige mi učimo? Svakako, s druge strane, veoma je potrebno e, govoriti o imamu Buhariju To je jedan velikan ummeta iz razloga da našoj djeci treba govoriti o takvim velikanima, a ne da naša djeca se trude da oponašaju igrače, futbalere, manekene i glumce i ne znam nijeti šta, koji možda kada bi se izvagali nekom moralnom vagom vidjeli bi da ne vrijedi ničemu, a vidjećemo samo samo znači, par kapljica iz života imama Buharije. Pa znači na samom početku ako Bog da, govorćemo kratko nešto o imamu Buharije, nakon toga ćemo nešto govoriti o samom sahihu, o njegove rodostljenoj izbirci hadisa. Prva stvar, ime Buharije, odnosno njegov nadimak je Ebu Abdullah, Ebu Abdullah, Zato ćete vidjeti primere radi kada imam Tirmizija njegov učenik kaže pitao sam Ebu Abdullaha to znači pitao sam Muhammed Ibnu Ismaila pitao sam Imama Buhariju o određenom o određenom propisu za određeni hadis znači njegovo njegovo unadima je poznat je kao Ebu Abdullah a njegovo ime Muhammed Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughira Ibnu Bardizba Ovaj četvrti djed imama Buharije, znači, nije bio musliman i čak neki kažu da su oni bili porijeklom e, međusije, ali u svakom slučaju, znači, treći djed imama Buharije, e, el-Moghira, je primio islam. Pa znači, ime imama Buharije je Mohamed, ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Moghira, ibn Berdisbe. Ovaj Berdisbe, njegov, e, njegov znači predak nije bio musliman. Imam Buharija, velik broj ljudi ne zna... Kad kažemo El Buhari, da mi time njega pripisujemo gradu koji danas dan postoji u Uzbekistanu, a zove se Buhara, pa znači kao što imamo u Lemu pa se kaže El Medenij, kao taj imam je i Alim je bio iz Medine ili Masriđ, nekog koji iz Egipta i tako dalje. Ovaj Alim je rođen i živio je u mjestu koji se zove Buhara i danas dan to mjesto postoji i nekada kroz historiju to je bio jedan grad prepun učenjaka, znači do te mjeri da je iz grada ponikao imam Buharija, znači grad u... Uzbekistanu zove se Buhara. U osnovi imam Buharija, u osnovi imam Buharija, nije porijeklom arab. Njemu je znači arapski jezik, strani jezik, ali vidimo i tu treba da naučimo jednu veliku korist kako su ljudi koji nisu Arapi kroz historiju napravili e, veliki izmed za vjeru Islam i danas dan imamo, u prošlom stoljeću živio je e, šeh Mohamed Nasruddin Albani koji je bio porijeklom albanac, znači u hadijskoj znanosti u proteklom stoljeću definitivno to je čovjek koji je uradio nešto za Islam i za hadijsku znanost što neko, što mnogi drugi nisu u stoljećima uradili. Pa insan znači da bi uradio nešto veliko za Islam ne mora da bude Arab I koliko još imamo drugih velikana kroz historiju, čak uzmimo velika većina muhadisa koji su pisali hadijske zbirke nisu bili Arapi. I kroz historiju kada pogledamo Salahudina i Jubiju i druge ljude vidjećemo da nisu bili Arapi, a da su radili za umjet nešto veliko. Pa je znači imam Buharija porijeklom porijeklom eh, iz Uzbekistana iz mjesta koji se zove Buhara, El Buhari, čovjek koji je iz tog mjesta. Imam Buhari rođen je 1194. godine po hidži. 1194. godine po hidži, znači između njega i Božijeg poslanika, alihi selatu selamije, neki e, 180 i kusur godina, između njega i Božijeg poslanika, alihi selatu selamije 180 godina. <kuh> Ono što je interesantno spomenuti velik broj ljudi, to ne znam, da kada mi danas pogledamo hadijske zbirke, pa imamo Buhariju, pa muslima, pa Tirmiziju, pa Nesaju, pa Ibnu Mađu i tako dalje, imam Buharija je znači najbliži od njih Božim poslaniku, selam zato ćete vidjeti u njegovom sahihu, u ovoj knjizi o kojoj mi inša govorimo, ima 22 hadijisa, između imama Buharije i Allahog poslanika imaju samo trojica ljudi ima znači njegov šejh i taj šejh ima svog šeha ima ashab pa božji poslanik znači imam Buharija ima to se zovu surasijati hadisi između imama Buharije i Allahog poslanika su trojica ljudi a jedan od njih je ashab znači između Buharije i ashaba su samo dvojica ljudi pa kaže primjer radi e, imam Buharija prenosi moj šejh Mekki prenosi on od svoga šeha? Prenosi ono da Saba, a sa prenosi od Božijeg poslanika. Znači izuzetno kratak lanac prenosilaca što samim tim e, čini e, taj lanac prenosilaca jačim jer imate nekada u jednom lancu prenosilaca kod nekih drugih hadisa po 6, 7, 8 ili 5 ljudi i tako dalje. Pa znači što je manje ljudi, što je muhadis bliže Božjem poslaniku, to je lakše ocjeniti, ocjeniti taj, hajde da kažemo, lanac prenosilaca pa primjer radi imamo znači imam Buharija imao šeha koji se zvao Meki Ibn Ibrahim, njegov šehe je Zid Ibn Ebi Ubejd on od Selema Ibn Ekve a Selema Ibn Ekva od Božijeg poslanika alihi salatu wasalam <clears throat> imam, imam Buharija je odrastao kao jetim, Imam Buharija je odrastao kao jetim i brigu o je, je preuzela njegova majka Ovdje isto treba napomenuti jednu stvar, to je u nas kada se desi da dijete ostane kao jetim bez oca. Ljudi odmah u startu smatraju da je to dijete osuđeno na propast, ali pogledajte, ovo je jedan od najvećih velikana historije. Iako je odrastao kao jetim, to ga nije spriječilo da uradi jedan od najvećih poslova koji je uradio neku islamu, a to je da sakupi i objedini vjerodostojne hadise u jednu zbirku. Pa znači Imam Buharija je odrastao kao jetim, njegova majka je bila izvjetno pobožna žena, a njegov otac je isto tako bio izvjetno pobožan, njegov otac je ostavio veliko bogatstvo, Majci i mama Buharije kojeg je Imam Buharija potrošio tražeći e, hadis putovajući po svijetu. Poslije ćemo goti, gdje sve Imam Buharija putovao. Otac i Buharije govori o za sebe i za svoj imetak. E, siguran sam da u mom imetku nema niti jedan dirhem srebrenjak koji je zarađen na haram način ili na sumljiv način pa je to veoma bitna stvar da mi danas pokušajemo svoju djecu odgajati na halal i metak, jer je to bio jedan od faktora da Imam Buharija postao velikan ummeta, s druge strane njegova majka se posvijetila njegovom odgoju, do te mjere da je odgojila jednog od najvećih velikana ovog ummeta. Prenosi se u biografiji imama Buharije da kada je Imam Buharija bio malihno djete, da je bio oslijepio, da je bio oslijepio, Pa njegova majka sanjala san u kojim je videla Ibrahima alihissalatu wasalam poslanika i on joj je kazao ustani probudi se uzvišeni Allah je tvojome sinu vratio vid zbog dvije stvari. Kaže zbog mnošta to je dovi i zbog mnoštva tvojih suza i plakanja. Pa znači iz ovog događaja vidimo da je imamo mati, mama Buhari je bila pobožna žena koja je odgojila jednog takvog velikana, od ranih mladosti usmjeravala i mama Buhariju e, u smjeru da je o već od 10. godine se dobro posvetio učenju hadisa Božjeg poslanika alejselatu selam. Dobro ste čuli, od 10. godine Imam Buharija se već ozbiljno posvetio izučavanju hadijske znanosti, a u 16. godini sam za sebe kaže, već tada samo 16. godini znao knjige Abdullah ibn Mubareka i knjige Waqi'e, odnosno velikog učenjaka tog vremena znao kaže njihove knjige već na pamit pa znači ono što je interesantno i danas ako dijete ostane jetim onda brigu o njemu treba da preuzme njegova majka i nikako to ne znači da je to dijete osuđeno na propast, na kraju krajeva najveći jetim planete Muhammed aleyhi salatu veselam odrastao i bez oca i bez majke ali je to definitivno najuspješnija ličnost historije jedan učenjak na arapskom esku je napisao knjigu e, jetimi koji su promijenuli krijetanje historije. Znači, e, imamo u historiji ljude koji su bili jetimi, ali toliko su bili utjecaj na historiju da su oni mijenjali tok historiju. Tako da Imam Buharija je odrastao kao jetim, njegova majka je bila izvjetno pobožna, vidimo iz ovog događaja da Imam Buharija je bio kao djete u slijepju, ali da njegova majka je mnogo dovila, mnogo plakala, pa je usno vidila Ibrahima alihi salatu u seram koji je kazao ustani, probudi se, Allah je tvom djetetu vratio vid zbog mnoštva tvojih suza imnosta tvojih duha. Svakako dobrota do roditelja u većini slučajeva ostavi traga, ostavi traga na djete, pa smo vidjeli da je otac Imam Buharije bio i pobožan i da je bio učen i da je ostavio veliki imetak koji ga Imam Buharija trošio na put u sticanja znanja. Rekli smo da imam Buharija od ranih mladosti od rani mladosti, putem sticanja znanja do teg umjerije da je već od 10 godina kinu putem sticanja hadisa a u 16. godini rekli smo da je već već e, znao određene knjige napamet iz ajde da kažemo od veliki o, od velikih učenjaka tog vremena. <clears throat> nakon toga nakon što imam Al-Bukhari e, Muhammed ibn Ismail Hajde da kažemo jednu ruku, u to vrijeme takav bio sistem obrazovanja da ljudi su prvo učili u mjestu gdje žive. Pa kada Imam Buharija do 26. godine pokupio znanje koje je tada bilo u jednom velikom islamskom centru u mjestu Buhari, Imam Buharija odlazi u 26. godini ipak veoma relativno mlad, odlazi na put traženja znanja, odlazi sa svojom majkom i svojim bratom, odlazi u Medinu, odlazi na hađ, I Imam Buharija ostaje, a oni se vraćaju u svoje rodno mjesto. Imam Buharija je na putu traženja znanja e, tada poznati islamski svijet, skoro cijeli islamski svijet obišao. Pa primjer radi, Imam Buharija je e, tražio znanje u Medini, tražio je znanje u Meki, u Šamu, u Damasku, u Egiptu, tada i danas dan u poznatom gradu Nejsaboru, u Basri, u Kufi, u Bagdadu poznatom gradu u Asitu, u Mervu, u Reju, u Belhu i tako dalje. Znači Imam Buharija je obišao, obišao, cijeli tada poznati islamski svijet tražeći znanje. Zato je Imam Buharija o sebi kazao, zapisao sam hadise od 180 učenjaka. I to je, braćoma draga i ciljne i sestre, neminovnost, insan koji hoće da stiče znanje, mora biti spreman na žrtvu, mora biti spreman na putovanje, mora biti spreman na sabur, mora biti spreman da odvoji svoje vrijeme, da se odvoji od porodici i tako dalje, nažalost, evo mi danas imamo vremena, eh, odnosno živimo u vremenu, kada je ljudima teško uzeti mobitelj i upaliti e, Facebook i live i da sluša predavanje i da uči svoju vjeru. Imam Buharija i mnogi drugi učenjaci na svojim nogama pješice i na devama obilazili su stotine hiljada kilometara islamski svijet u potrazi za znanjem. E, znači postoji posebne knjige koje govore o tom i Šta su hadijski učenjaci podnijeli truda samo da, da bi okupili hadise Božijeg poslanika, jer Allahog poslanika je se leto u sram kada je preselio, njegovi ashabi su otišli da šire islam. Pa je neko otišao na istok, neko je otišao na zapad, neko je otišao u Irak, neko u Kufu, neko u Basru, neko je otišao u Šam, neko je otišao u Egipat i tako dalje. Neko je odšao živjeti u Mekki, neko je ostao u Medini, ljudi su se razišli, a svako od njih je nosio dio hadisa Božijeg poslanika, alehi osram, pa je to poslije trebalo sve objediniti. Ljudi su znali zbog jednog hadisa, zbog jedne riječi u hadisu proputovati stotine kilometara i hiljade kilometara, samo da se utvrdi da li je ta riječ je rodostojna, I taj izraz, da li je vjerodostojan ili ne, a da ne govorimo o samo jednom hadisu. Pa imam Buharija, znači, proputovao zaista mnogo, proputovao zaista mnogo, znači, u to vrijeme poznati cijeli islamski svijet je obišao u potrazi za znanjem. Rekli smo da živimo u vremenu kada se znanje nudi besplatno na YouTubeu, na Facebooku, predavanja, trivine, ali jednostavno malo je oni koji imaju želje tijenja, ambicioznosti, da izučavaju Allah, vjeru, a nakon toga da to znanje prenosi drugim ljudima, ali prvenstveno znanje kada se uči, traži se prvenstveno da bi se čovjek njime okoristio, da bi sebe odgojio i da bi živio po tom znanju. Mi nevjetko imamo osoba koji znaju, pročitao je mnogo knjiga i zna, ali ništa to ne praktikuje. Pa je to znanje dokaz protiv njega. Čovjek treba da uči znanje da bi po tom znanju živio. Jer Teži je slučaju islamu da čovjek ima znanje i ne živi po njemu nego ko ne zna. Čovjek ko ne zna ima opravdanje kod Allaha da ne zna, ali insan koji zna nema više opravdanja pa se znanje traži ciljem da bi se po njemu živjelo. Imam Buharija iz sebe, iz sebe je ostavio veliki broj e, uticajnih učenika. On je imao mnogo ljudi koji su od njega učili. Prenosi se u knjigama njegove biografije da kada je posjetio Bagdad, tada je Bagdad bio jedan veliki islamski centar znanja, civilizacija. Kod imama Buhari je znalo na predavanju prisustovati 20.000 ljudi, ljudi koji su slušali od njega znanje i zapisivali od njega vjerodostojenu zbirku hadisa. 20.000 ljudi, znači svi su ti ljudi njegovi učenici, ali među svim tim ljudima imamo velikane ummeta koji su njegovi najbliži učenici, pa najveći njegov učenik definitivno je ima muslim. U jednom periodu imam Buharija je prolazio kroz jedan težak period pred kraj svoga života kada su imama Buhariju napustili svi osim ima muslim, koji se nikada nije odvojio od svoga šeha i koji je kazao, Svjedočim da na zemlji nema neko poput imama Buharije u pogledu e, njegove stručnosti i e, znači njegove specializacije u hadijskoj znanosti ima muslim. Taj veliki učenjak, taj veliki hadijski ekspert kaže ja svjedočim da na zemaljskoj kugli nema niko poput moga šeha imama Buharije, Mohamed ibn Ismaila. Pa imam Buharije ostavio iza sebe velikane, ummeta, međutim u velikanima svakako jeste imam Muslim, Imam Tirmidija, poznati, znači, autor, e, autor Sunena et Tirmidji, isto tako, Ebu Hatim ar-Razi, Ebu Zura ar-Razi, Ibn Huzeyme, i, znači, mnogi drugi ljudi, ali ovo su velikani koji su iza sebe opet ostavili velike hadijske zbirke, iza sebe su ostavili, pa je Imam Buharija pohizmetio umet, on, prvenstveno, ostavljujući za sebe sahih Znači, vjerodosno na hadijsku zbirku i ostavio još drugih dijela. Mi, nažalost, ne znamo da Imam Buharija i za sebe ostavio dosta drugih knjiga. On je definitivno poznat po ovoj knjizi jer je to najautentičnija knjiga u Islamu nakon Kur'ana, ali Imam Buharija imao i druge svoje knjige, veoma bitne knjige u Islamu. Pa je znači, vrijednost imama, vrijednost imama Buharije... Vrijednosti mama Buhari je ta što je ostavio i zadužio ummet da im je sakupio znači najvirodostojniju zbirku Hadisa, iza sebe ostavio velik broj učenika. Zato kažu islams učenjaci vrijednost nekog alima se povećava onog momenta kada on iza sebe ostavi velike učenike. Takav je primjer. Primer radi sa imamom Ebu Hanifom. Takav je primjer sa imamom Ibnu Tejmijom. Ibnu Tejmij je za sebe ostavio velikane ummeta. Svaki učenik imama Ibnu Tejmije je bio velikan Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Kesir, Ezehebi i drugi učenjaci koji su su jednostavno bili velike gromade ilma, a sve su to učenici Ibnu Tajmije alehi, pa je isti takav i primjer bio sa imamom Buharijom ostavio iza sebe velike učenike koji su nastavili raditi ono što je on radio. <kuh> Imam Buharija Imam kaže se u predajama koje govori o njemu da je od njega 90.000 ljudi prenijelo A, znači njegovu vjerodostojenu zbirku hadisa Sahihul Buhari. Bio je izrazito bogobojazan, bio je izrazito pobožan, bio je izrazito skroman, pa primjer radi e, o njegovoj pobož, pobožnosti govori činica da je sam o sebi rekao, pazite imam, Buhari je bio veliki hadijski učenjak. i Hadijski učenjaci imali su jednu posebnost u odnosu na sve druge učenjake, da su znači imali Obavezu da ocjenjuju hadijske prenosioce, što je veoma, veoma težak posao da znači čovjek određenom prenosiocu kaže povjerljiv ili nije povjerljiv. Znači imaju tu raznorazni termini i izrazi putem koji se ocjenjuju ljudi u lancima prenosilaca. Pa čovjek mora biti izuzetno bogobojazan da ne bi nekoga ko nije, znači ne daj Bože ko nije loš, da se o njemu ne loše i obrnuto. Pa se to zove džerhvota adil, ocjena hadijskih prenosilaca. Jedna opasna znanost, jedna opasna znanost, imam Buharija i Vrhunac u toj znanosti, ali bez obzira... Što je znači morao govoriti o hiljadama ljudi i ocjenjivati, on kaže ja se duboko nadam da ću doći na sudji dan preduzvišenog Allaha i da me neće pitati ni za jednog čoveka da sam ga ogovorio. Znači toliko je bio precizan u svojim iznošenjima ocjena znači, hadijskih prenosilaca da kaže ja se duboko nadam. Da me Allah neće pitati ni za koga da sam nekoga ogovorio. Toliko je znači bio bogobojazan i toliko je bio precizan u pogledu toga. Ono što krasi mama Buhariju jeste definitivno to što ga je uzvišen Allah stvorio i počinio mu hadijsku znanost. Neki učenjaci su za njega kazali, kaže, kao da uzvišeni Allah imama Buhariju nije stvorio osim svjednim ciljem, stvorio ga je za hadijsku zdanost. Toliko se bio posvjetio, sam o sebi je govorio, iako tako precizan učenjak, o sebi je govorio, znam, kaže, na pamet stotinu hiljada hadisa vjerodostojnih. Tu se misli, znači, hadisi sa različitim putevima, sa različitim prenosiocima. Znam, kaže, stotinu hiljada vjerodostojni hadisa i znam dvije stotine hiljada hadisa koji nisu vjerodostojni. Jedan čovjek, znači, u glavi ima tri stotine hiljada hadisa. Znači, zaista jedno dunjalučko čudo kojeg je uzvišeni Allah stvorio i počinio, znači, baš da za ummet uradi jedan najveći hizmet, a to je da objedini u jednu zbirku najvjero dostojnije hadise Allahog poslanika, alih salatu wasalam, i na taj način sačuva, hajde da kažem u jednu ruku, din i sačuva hadise Božjeg poslanika od zaborava. <kuh> Jedne prilike što govori o jačini njegovog hivsa, e, znači zaista, zaista kada čovjek čita njegovu biografiju i kada vidi e, šta su učenjaci o njemu govorili i događa iz njegovog života, jednostavno tada svati da je to znači zaista čovjek koji je Allah stvorio da sačuva ovom ummetu hadise Božjeg poslanika Alihi salatu ve selam. Pa se prenosi pa se prenosi da je jedne prilike imam Buharija kada je posjećivao mjesta, išao od ulem, znači posjećivao mjesta i tražio Ulemu ući od njih, isto tako ljudi su učili od njega. Pa kada jedne prilike je došao u Basru, jednostavno čulo se da će doći taj imam Buharija, iako on u početku je bio mladić, Znači u tom početku negdje možda u 30. godinama obilazio je islamski svijet momak koji je jednostavno još bio znači mladolik pa je došao u Basru pa su htjeli da mu javno naprave jedan veliki ispit. Tako se prenosi u knjigama koji govori Imam Buhari, pa su zadužili desetoricu ljudi da svako od njih Imamu Buhariju postavi 10 pitanja vezano za 10 hadisa pa su uzeli hadise pa su ih isprevrtali znači uzmu lanac prenosilaca uzmu drugi hadis i postavi u taj lanac prenosilaca uzmu hadis i prevrnu ga u ovaj lanac prenosilaca Izmiješali su mu stotinu hadisa pa je došao znači došla je velika ogromna masa ljudi da dočekaj imam Buhariju pa kada je on došao oni su rekli evo mi smo zato je pripremili jedan ispit pa je imam Buharija Pustio prvog čovjeka da ga pita tih 10 hadisa, on je samo rekao, ni jedan taj hadis, taj ne znam. Pa kažu ljudi koji prenose ovaj događaj, kaže, učeni ljudi su svatili šta imam boharija, znači koliko vrijedi i šta cilja time, ja ne znam te hadise. Znam ja njih na drugi način, ali tako kako ste vi mi i poredali, ne znam Pa je pustio svih deset ljudi, a kaže, prenosio od svog događaja, a kaže, ljudi bez znanja su, kaže, donijeli propis u smislu, cijenili su Bohariju, kaže, eto, toliko se o njemu govorilo, o njegovom znanju, evo, ljudi mu postavili 100 pitanja, ni nijedno pitanje ne zna da odgovori. Pa kaže... Kada je završio deseti sa svojih deset hadisa, znači stotinu hadisa, deset ljudi i po deset hadisa. Kaže, okrenuo se Imam Buharija onom prvom čovjeku i citirao mu onako kako je on citiraju pogrešno. U istom momentu je zapamtio 100 hadisa neispravno, pa mu je kazao onaj prvi hadis koji se citirao ovaku, on nije takav već je ovaku. Pa je znači ponovio prvom čovjeku njegovih deset hadisa i neispravno i ispravno. Pa drugom njegovih deset hadisa i neispravno i ispravno dok nije došao do desetog pa su tada ljudi kaže posvjedočili imamu Buhariji, Buhari njegovo imamstvo u hadisu. I zato ćete vidjeti, vraću moja draga, vi nekada vidite čovjeka koji ne zna arapski jezik. Nikada u životu nije pročitao ništa iz hadijske znanosti i onda sebi da za zapravo Hadijs Buharija, koje je Buharija? Ljudi ne znaju, nemaju predstavu kakav je to bio insan, o kakvoj gromadi se radilo, koji je to hadijski ekspert bio. U drugom slučaju se navodi... U drugom slučaju se navodi da, da jedne prilike, isto tako Imam Buharija je bio kod jednog učenjaka i bio je sa grupom studenata koji su pisali hadise. Pa znači oni su pisali, Imam Buharija je samo sjedio i slušao, učio je odma automatski. Pa nakon, nakon znači 16 dana oni su na njega izvršili pritisak i kažu Pa ti samo sjediš, mi smo u šestnaest dana zapisali petnaest hiljada hadisa. Znači dnevno su zapisivali hiljadu hadisa. Mi smo u šestnaest dana zapisali petnaest hiljada hadisa. Ti samo sjediš. Pa im on kaže, jel vi mislite, jel vi mislite da ja, kaže, provodim, tračim svoje vrijeme ovdje s vama. Kažu... Učenja, učenici koji su pisali sa njim zajedno hadise, pa nam je Imam Buharija citirao svih 15.000 hadisa na pamet. A mi smo, koji smo zapisivali i nismo stigli zaševom da to sve zapišemo, mi smo popravljali tamo ono gdje nismo uspjeli da zapišemo, kaže citirao nam iz glavi 15.000 hadisa, koji smo mi zapisali u 16 dana. Pa i mi onda imam Buharija kazao, zar vi mislite da ja imam toliko vremena na bacanje da sam sjedio sama 16-15 dana onako da moje vrijeme prolazi bez ikakve koristi. Pa su se ljudi osvjedočeni, kažu da mu niko nije bio ravan kada je u pitanju hadijska znanost i kada je u pitanju jačina njegovog memorisana i nja, nja, jačina njegovog hifsa. Onaj događaj malo pri koji smo spomenuli sa 10 ljudi, on je se desio u Bagdadu, a ovaj događaj pisanja, znači 15.000 hadisa, to se desilo u Basri. Onaj prtokenId događaj se desio u Bagdadu, u Bagdadu, a ovaj događaj se desio u Basri. Znači bila je greška moja da onu kada su postavili 10 ljudi sa 10 pitanja, to se desilo u Bagdadu, a ovaj događaj zapisivanja hadisa znači se desio u Basri. Islamski učenjaci o, o, o ovom velikanu, ovom velikanu su izrekli, izrekli su, ajde kažemo velike riječi, vali, izrekli su velike riječi, vali, e, doista on, on da kažemo i zaslužuje mnogo više od onoga što se o njemu i reklo. Islamski učenjaci su čak toliko respektovali imama Buhariju da su o njemu samom, kao ličnosti, bez njegovog sahiha, o njemu su islamski učenjaci napisali zasebna dijela govoreći o tom čovjeku gdje se rodio, kako je živio, o njegove inteligenciji, kako je tražio znanje i koliko je truda uložio da napiše svoje knjige, prvenstveno mislijeći na vjerodostojnu zbirku hadisa. Pa je bilo učenjaka koji su kazali hadis, koji ne poznaje Imam Buharija ni hadis mi taj hadis ne može biti hadis Jedne prilike jedan učenjak je ima učenike pa su došli jednog dana i kažu oni veseli kažu pitali smo Imama Buhariju za jedan hadis i oni rekaju ne znam taj hadis Kaže taj šeh onda, ali se oni je kao mi smo našli hadijs kojeg ne zna Buharija, ali kad su došli svom šehu i spričali mu to, on kaže njima, uzmite pravilo, hadijs kojeg ne zna ima Buharija, nemoguće da je ispravan hadis. Znači koliko su ga ljudi respektovali, koliko je njegovo znanje bilo široko kada je u pitanju hadijska znanost da su ljudi govorili za njega, ako ima hadis kojeg on ne zna onda to nemoguće je da bude Hadis. Ima muslimi je od njemu kazao, tebi kaže ne zavidi i tebe ne mrzi niko osim zavidnik. Tebe ne mrzi niko osim neko ko ti zavidi na tom je što te uzvišeni. Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio na takvije ređe i kazao je, o ešhedu. Svjedoči im kaže da nema na zemaljskoj kugli neko koji je sličan imamu Buhari i to je kazao imam muslim. A jedan učenjak Ibnu Sa'id kada bi spomenuli Buhari u njegovom pristopom bi kaže rekao o njemu on je mu El natah. To je kaže rogati ovan ali nije želio da ga uvrijedi već govorio pozitivno kao što rogat ovan pred njim ne može ništa ostati on ga jednostavno, što bi rekao, digne narogove i potjera ga, e tako Imam Buharija, kaže, pred njim niko nije mogao ostati u hadijskoj znanosti. Čak veliki učenjaci su govorili, kaže, kada dođe Imam Buharija sjediti u mom sjelu, ja se, kaže, neprestano tresem dok on ne odi. Kad on odi, onda mi bude lakši, jer je teško pred njim govoriti, pred njim govoriti u hadijskoj znanosti, znao je, znači, iz svoje memorije, neko drži hudbu i pogriješi samo na jednom mjestu hadisu, on kaže, taj hadis nije tako, veš treba da bude ovako. Znači, bio je zaista nadaren, nadaren, specifično, samo i posebno u hadiskoj znanosti. Desilo je se imam Buhari na kraju njegovog života, Iako je, znači, ugledao, e, uživao veliki ugljed u cijelom islamskom svijetu, kada je pred kraj svog života vratio se ponovo u rodno mjesto u Buharu, u tom mjestu e, namjesnik tog mjesta zvao se Halid ibn Ahmed es Zuhli. Halid ibn Ahmed es Zuhli, namjesnik Buhari u to vrijeme, pa je zatražio od imama Buharije da dođe sa svojim knjigama, prvenstveno sa Sahihul Buhari, sa njegovom vjerodostornim zbirkom hadisa i sa svojim tarihom. Da dođe i da čita njegovoj djeci, da podučava njegovu djecu tim znanostima, pa Imam Boharija svakako odbio, rekao je, ne želim nikoga da izdvojim u davanju znanja. Ima moja kuća, ima moja džamija gdje držim dersove, bujrum kogod hoće da dođi. Pa je to pa je to naljutilo, naljutilo tog namjesnika do te mjere znači eh, da je osporio imamu Buhariji Buhari da, eh, i da drži predavanja, čak je imam Buharija eh, i protjeran napustio je svoje rodno eh, mjesto, pa je otišao eh, ajde da kažemo u jedno od sela u jedno od sela kod mjesta koji se zove Senarkand, poznato mjesto u jedno od sela imao je neku rodbinu i tu je i preselio imam Buharija. tu je preselio imam Buharija. 156. godine po Hiđri, znači zakopanje na dan Bajrama, na dan Bajrama, ramazanski Bajram, znači je bio na dan Bajrama, u toku, znači uoči Bajrama je preselio i sutradan je ukopan, znači 156. godine po Hiđri. Mjesto koji se zove Harteng, kod Semerkanda, Tu je preselio imam Buharija, rahmetullahi alihi. E, to je nešto kratko rezimirano o imamu Buhari. U nastavku ćemo ko Bog da progotiti nekoliko riječi veoma bitni e, o ovoj knjizi po kojoj ćemo mi raditi, odnosno mi ćemo samo inša raditi po jednom njenom poglavlju, a imam Buharija, znači, e, videćete ćete, poslije ćemo goditi, o tome, je bio baš vrsni, vrsni, znači, hadis e, ekspert, poznavalac hadisa, Pa je, znači, svoju knjigu podijelio na različita pa, poglavlja, jedno od poglavlja jeste i poglavlje edeba, poglavlje islamske etike. Mi smo rekli da smo odabrali ovo poglavlje iz razloga što kada se uči fik, mi smo učili uh, poglavlje namaza i poglavlje posta, jednostavno govor o fiku je poprilično suhoparan, pa malo i tako da, inša Allah, dok govor o etici, o edebu, svima nama treba, pa smo posebno izabrali ovo poglavlje kojim ne svima nama potrebno, naš bonto, naša etika, opođenje prema ljudima iz naše okolini. Prva stvar, ova knjiga, njegova, znači, vjerodostojna zbirka hadisa, Sahihul Bukhari čiji autor je Mohamed ibn Ismail el Bukhariđ, postoji razlište predaje šta je bio razlog da je on došao na ideju da napiše tu knjigu. Imaju dvije razlište predaje, u jednoj stoji da Imam Buharija kazao bili smo kod našeg šeha, Ishaqa ibn Rahawajja, jedan veliki hadijski učenjak i on je kazao znači, u jednom sjelu, pošto je to bila omladina, bili su svi mladi pa je kazao kada bi neko od vas odlučio se na korak da umetu Sastavi jednu vjerodostojnu zbirku hadisa, uradio bi veliki hajr, pa kaže Imam Buharija, te njegove riječi su našle put ka mom srcu, pa sam ja kaže, odlučio da da napišem i da sastavim tu veliku hadisku zbirku. U drugom, u drugom razlogu se navodi da imam Buharija jednije večeri sanjao Allahu poslanika, wasalam, sanjao ga je na način da Buharija stoji pored njega i da znači sa nekom lepezom otjerava muhe od Božijeg poslanika. Pa je otišao tumačima snova pa su mu kazali ti na taj način, znači to ukazuje taj san da ti na taj način odstranjuješ od Božijeg poslanika lažne hadise tamo pa je to bio razlog da se, ajde kažemo, odlučio da napiše i da sakupi ovu vjerodostojnu zbirku hadisa. Imam Buharija potrošio je 16 godina svoga života pisajući ovu zbirku hadisa, znači veliki trud je uložen 16 godina, ali pogledajte danas 1300 godina nakon njegove smrti mi u dalekoj Bosni sjedimo i pričamo imamo Buhari i pričamo njegovom sahihu i koristimo hadise koje on sakupio, znači 16 godina trajalo je, trajalo je pisanje ove knjige odnosno objedinjavanje hadisa. Sam imam Buharija kaži Nisam, vidjet ćete, poslije ćemo spomenuti, u, u ovoj knjizi ima preko 7000 hadisa, znači imamo hadise koji se ponavljaju, imamo hadise koji se ne ponavljaju, generalno sve od početka do kraja ima preko 7000 hadisa, a kada bi uzijeli hadise, kada bi izbacili one koji se ponavljaju, ima preko 4000 hadisa u zbirci imama Buhariji. On kaži, nijedan hadis nisam upisao u svoju zbirku, a da prije toga u jednoj predaji se kaži, nisam se okupao, a u jednoj kaži, klanjao sam dva rekiata iz Tihara namaza. Znači, evo uzmimo da je 4.000 hadisa u Buharinoj zbirci, znači oni koji se ne ponavljaju, a generalno znači u zbirci imama Buhari ima preko 7.000 hadisa, imam Buharija je klanjao minimalno 4.000 puta Istiharu, za svaki, na, za svaki hadis, Imam Buharija kaže, za svaki hadis kojeg sam upisao i uvrstio u ovu zbirku u ovih 16 godina, klanjao sam dva rekiata zamolivši Allaha Đelešanu da mi podari da u ovu knjigu savljam samovjerodostojne hadise. Naci za svaki hadis pogledajte pored svoje kompetencije pored znači toliko e, jake memorije i pored toga sa svaki hadis se molio Allaha klanjao dva rek'ata da da užišeni Allah mu podari da upiše samo vjerodostojni hadise i pogledajte be reketa i blagoslova u njegovom znanju da mi danas nakon 1300 godina sjedimo čitamo Buharinu zbirku hadisa, koja je, hvala uzvišom Allah, te kvitala, prevedena na mnogi svjetske jezike, jedan od tih jezika jeste i bosanski jezik. Pa znači, jedna ogromna knjiga, jedan ogroman trud, znači knjiga koja ima preko 7000 hadisa, a rekli smo imaju neki hadisi koji ima Buharija eh, citira na više mjesta i to jeste pokazatelj njegovog znanja da je određene hadise znao citirati na više mjesta u različitim poglavljima. Ako bi uzijeli hadise koji se ne ponavljaju, u knjizi imama Buhari ima preko 4000 hadisa. Jedna od odlika njegovog sahiha jeste i to da znači on određen hadis citira na više mjesta. Ima muslim... Njegov opet sahih ima druge svoje odlike, ima muslim kada jednom citira hadis, više ga ne citira. Citira ga znači zbog njegove najveće koristi na jednom mjestu i više ga ne citira. Dok ima Buharija jedan hadis zna citirati na 5, 7 ili 10 mjesta različitih zbog mnoštva koristi koji hadis ima u sebi. Pa je to jedna velika odlika i znači, Buharijine zbirke hadisa. Isto tako od odlika Buharijine zbirke hadisa jeste i... Da su učenjaci kazali, znanje imama Buharije se vidi u naslovima. Imam Buharija je mnogo, mnogo pažnje posvetio naslovima poglavlja. I onda u poglavlju, opet pod poglavlja, znači imam Buharija je mnogo pažnje tome posvetio do te mjeri. Da su bili učenjaci koji su došli i komentarisali su u posebnim, zasebnim dijelima samo naslove njegovih poglavlja. Ništa ne komentarišu njegove hadise, samo su išli kroz njegovu sahih i komentarisali njego, naslove njegovih poglavlja. I naslove podpoglavlja. Znači, kažu islamski učenjaci, fik, jačina znanja imama Buharije se ogleda u naslovima njegovih poglavlja i podpoglavlja, tako da znači zaista zaista jedna interesantna stvar, veli broj ljudi kada čita zbirku e, e, hadisa, ne gleda na poglavlje, ide, znači samo čita hadise, što je greška pogotovo kada je u pitanju imam Buharija, znači veoma bitno za oni koji čitaju njegovu vjerodostojnu zbirku hadisa, da obrate pažnju dobro da obrate pažnju na naslove, čak i sam svičajac prilikom komentarisanja zbirke Hadisa, njegov vjerodostojni. U većin slučajeva uvijek na početku prvo prokomentarišu njegov naslov, njegov stav, jer je on iznosio svoje stavove putem naslova. Nakon toga počnu komentarisati Hadise koji ima Boharija u vrstju u to poglavlji. Kada je u pitanju, hajde da kažemo, mjesto, mjesto i... E, vjerodostojne zbirke hadisa Sahihul Buhari u islamu, znači nakon Kur'ana to je najvjerodostojnija knjiga koju ljudska ruka napisala. Nažalost, živimo danas u vremenu kada putem interneta, ljudi koji jednostavno ne znaju skoro osunetu Božeg poslanika ništa, vidjet kako ljudi čak kažu uh, Ne treba nam ništa od sunneta, nama samo treba Kur'an i tako dalje. U drugom predavanju ću, ako Bog da govoriti o tome, znači, zbirka imama Bukhari je najvjero dostojnija zbirka koju ljudska ruka napisala. Imam Nevevi, rahmetullahi, kaži, I ulema. islamski učenjaci imaju zajednički stav da je najvjero knjiga nakon Kur'ana, odnosno su dvije najvjero knjige, Bukhari i Muslimo v Sahih, ali on kaže, Još jača i još virodostojnija knjiga je Buharin Sahih od samog muslima. Znači, to su dvije najvirodostojnije knjige koje ljudska ruka napisala, a sam Sahih imama Buharije je na većem stepenu od muslimove zbirke hadisa. Kaže Imam Ibnu Kathir... Svi islamski učenjaci imaju zajednički stav da ono što je u Buhariji da se prihvata i da je to vjerodostojno sve što se u njoj nalazi. Islamski učenjaci su posvetili mnogo mnogo pažnji eh, ovoj eh, velikoj historijskoj knjigi, znači eh, tako što su je mnogi komentarisali, mnogi su je učili na pamet, mnogi su je prenosili do te mjeri da su znači učenjaci eh, pisali posebna posebne komentare samo na Naslove poglavlja, e, jedan od možda i najboljih, ako ne i najboljih komentar, jeste e, komentar koji je grafisao Hafiz ibn Hajar el-esqalani, e, Fethul Bari, do te mjeri je da su učenjaci kazali znači za tu njegovu knjigu kada je izišla, La hijjrate bad el Znači, ko što je Boži postanik rekao u hadisu, nakon što je osvojena Mekka, više nema hijdžri. Ne možeš činti hijdžru zato što je Mekka osvojena. Ne može se više činti hijdžra, tako su učenjaci, pošto se Fethul Bari, skraćeno zove Feth. Pa su oni kazali, nakon što je Hafiz ibn Hajar napisao Fethul Bari, nema više potrebe nikoda, piše komentar na ovu knjigu i doista jedna mnogo, mnogo vrijedna knjiga. Ovdje se mi, braćo moje, drage i sestre, zaustavljamo. U drugom, ako Bog da predavanju počinjemo govoriti o našim odnosu prema Božijim poslaniku, jer su ipak ovo što ćemo rati, hadisi Božije poslanika. Pa ako Bog da ako ostane vremena, počet ćemo večeras konkretno i sa nekim hadisima iz ovog poglavlja. Subhanika Allahuma debihamdike, šedvan ilaha ilaha ila instakfiruke, vojetubu